Так, наче муж, що в рідному краї убивши людину, на чужину утікає в нестямі і, раптом зайшовши в дім до мужа багатого, подив усіх викликає, так здивувався Ахіл, боговидого старця, впізнавши, враз здивувались і інші, і одні позирнули на одних, тільки прям. Озвавшись, промовив до нього з благанням Батька свого, спогадай, до богів подібний Ахілле, так же, як я, стоїть він на старості, скорбнім порозі. Може, в цю саму хвилину сусіди йому учиняють утиски й нікому ту небезпеку й біду відвернути, все ж він, принаймні почувши про те, що живий і цілий. Серцем радіє своїм І щоденно пликає надію Любого бачити сина, Коли він повернеться з трої. Я ж нещасний без краю, Найкращих синів породив я В трої розлоги, а нині Нікого мені не лишилось. Аж п'ятдесят їх у мене Було до приходу Ахеїв, З них дев'ятнадцять від Лона — були однієї дружини, решту інші жінки у моїх породили покоях, та багатьом із них лютий арей вже знесили в коліна. Хто ж був єдиний у мене, що й трою й самих захищав нас, той в обороні вітчизни, недавно тобою убитий Гектор. Тож задля нього і до цих кораблів я ахейських нині з благанням прийшов і викуп приніс незліченний. Бійся, Ахілле богів, і зглянься ласкаво на мене, батька свого спогадавши, бо жалю ще більше я гідний, тебо терплючого інший ніхто не зазнав земнородний, руку бивці синів своїх я доторкаюсь. Губами. Мовив це і пам'ять про батька збудив і викликав сльози, взявши за руку лагідно, все ж отхилив той старого. Так спогадавши обидва, той Гектора, муже звитяжця, плакав невтішно до ніг, ахілових тужно припавши, Сам же Ахіл свого батька оплакував, Ще й за патроклом тяжко журився, І стогін їх сумно лунав по покоях. А після того, як слізьми Наситивсь Ахіл богосвітлий, З серця ж його і грудей Одлягло скорботне бажання, З крісла він швидко підвівся, і за руку підводить старого, сиве чоло, пожалівши й на бороду, зглянувшись сиву, і, промовляючи словом, до нього звернувся крилатим. О, відголашний, багато печалі душею зазнав ти! Як же наблизитись до кораблів ти наважився, хейських? Сам перед очі того, хто стільки синів твоїх славних Зброї позбавив, мабуть, і серце у тебе залізне, та заспокойся і в крісло сідай, хоч, як боляче нам, глибоко в серці сховаймо свою ми журбу й скорботу, не допоможуть нічого, найревніші сльози й ридання, долю таку вже богове нам смертним напряли нещасним жити весь вік у журбі. Самі лиш вони безпечальні, глиняні глеки подвійні, у земса стоять при порозі, повні дарів нещастя в одному, а в другому блага, той, кому їх у суміші, зевс подає громовладний, інколи горя, а інколи й радості має зазнати. Той же, кому тільки лихо пошле здобуває ганьбу лиш, Голод нужденний скрізь гонить його по землі богосвітлій, от і блукає він скрізь і в богів, і в людей у зневазі.